הנני נותן את העיר הזאת ביד מלך בבל, ושרפה באש, ועתה לא תימלט מידו, כי תפוס תיתפס, ובידו תינתן, ועיניך את עיני מלך בבל תראנה, ופיהו את פיך ידבר, ובבל תבוא. אך שמא דבר אדוני, צדקיהו מלך יהודה, כה אמר אדוני עליך, לא תמות בחרב.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 ולא שמעו אבותיכם אלי, ולא הטו את אוזנם. ותשובו אתם היום, ותעשו את הישר בעיניי, לקרוא דרור איש לרעהו. ותכרתו וריט לפניי, בבית אשר נקרא שמי עליו. ותשובו ותחללו את שמי, ותשיבו איש את עבדו ואיש את שפחתו, אשר שילחתם חופשים לנפשם. ותכבשו אותם,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 אשר לא הקימו את דברי הברית, אשר כרתו לפניי, העגל אשר כרתו לשניים, ויעברו בין בתריו. שרי יהודה, ושרי ירושלים, הסריסים והכהנים, וכל עם הארץ, העוברים בין בתרי העגל. ונתתי אותם ביד אויביהם, וביד מבקשי נפשם, והייתה נבלתם למאכל, לעוף השמים, ולבהמת הארץ.